perquè els focs de Sant Joan tenen a Catalunya una bella tradició, tenen un present que és força important, però sobretot nosaltres hem de pensar també en el futur que poden tenir aquests focs. Aquests focs, molt breument per explicar-ho, són naturalment un costum pegar, és un costum pegar, perquè a les festes d'estiu, la nit de Sant Joan, aquesta nit misteriosa i màgica, és una nit pagana en el seu origen. Llavors, el fer els focs, els focs tenen sempre un sentit ritual a totes les cultures, i aquí tenen un sentit de purificació. Encara, una vegada passada aquesta significació pagana, nosaltres, més antigament, ja l'hem agafat amb una significació religiosa, que és la festa de Sant Joan, pròpiament. Llavors, fixeu-vos, per exemple, aquesta festa de Sant Joan, que es celebra molt a Catalunya, com a moltes punts d'Europa, ha estat un dels grans punts d'integració de les persones que han vingut de fora. i no veig mai ningú vingut d'Andalusia, d'Estramadura, de Galícia, que digui, jo no menjo coca i no bec xampany perquè el poble no ho feia, més igual, menja que nosaltres, clar, clar. i ho celebrem, i ho celebrem per què? Nosaltres el foc, que és el tema més important, de l'edilla que fem a la nit, al voltant d'això, té un sentit de purificació, per tant no us estranyi que el que fem és cremar totes les coses velles, que tenen un sentit de purificació i renovació, perquè això són les fogueres de Sant Joan. Eh? I després té un sentit màgic, que ara, que així s'ha perdut a les ciutats, que era reculler les cendres, i les cendres de les fogueres de Sant Joan en el camp, eren cendes que eren molt bones per adobar les terres és clar, és un bon adobre això sí, és, és, és, es feia sempre ara és clar, el cas de la ciutat de Barcelona no té cap sentit I, purament és millat d'una molèstia pels conductors de cotxes que trobaran claus i fustes per terra després de les cremes bé, és important per una altra cosa això es manté aquesta, aquesta, aquest costum dels focs que era rural al seu origen, que era puntual en uns llocs que es feien després va passar a les poblacions i de les poblacions fins i tot a les ciutats i això és el que et sorprèn de Catalunya que un costum que és mil·lenari és antiquíssim. El costum dels pobres de Sant Joan... En canvi, ara encara es mantingui i cada vegada podien dir-ne que n'hi ha més. Rabelles no n'hi ha tantes, eh? Jo per la meva edat recordo que hi es histordànies de la muntanya de Montjuïc i després les del Barcelonès, els del Polo i aquests lloss que anavam quan érem joves, que tenien els molt toy i molt, els i les naïes a bandallar, totes aquestes coses. Bé, es torna es, es torna a bandallar que desmokin, professor. Sí, sí, sí, sí, sí és sí, un és bon signe. Sí, sí. Mira, és que les coses vol dir van retornar, és una mica la roda de la vida, ja, ja. eh? La la el que era de modé sí, sí. ara torna a que tot datú la sèdeu. Sí, aquesta. Però en canvi els focs, veus aixòs no són modes, Compte, modes. Els focs és, una, és una, una base permanent de la societat. I després fixa que això ho podien fer grans i petits, perquè els que feien els jocs no, els focs no oblideu que eren gens els nens. en haven d demanar uh, fustes pels llocs. Sí. Durant un temps amb no recordo, en el període repressiu del franquisme, inclús es va impedir que es fessin focs en els carrers de Barcelona. bé no sabia pràcticament de res perquè els nens se les pescaven totes, o sigui posaven unes fustetes, venien els municipals se les enduien, jo obrien una porta i tot el que havien amagat per fer una foguera. Bé fixa't però a una cosa que al mateix temps ja dos tipus de foc, la nit de Sant Joan, eh? no oblidem mai. Hi aquest foc la foguera, que és el primitiu, i el foc dels focs artificials, d'aquesta màgia de la pirotècnia. Això és una altra cosa, eh? Això és una altra cosa. Aquesta és més recent, diguéssim, encara que és d'origen xinès, passada als àrabs, però és més recent. I més aquesta la gent no l'improvisa, això ho d'anar a comprar a una botiga. Uh -huh. En canvi, l'altra és una participació. La gent no mira el foc, la gent fa el foc i participa, i és una cosa realment eh, encara apassionant per les criatures i pels grans, que per vigilar les criatures es queden amb ells al voltant. Després hi ha, i recordareu potser vosaltres també, el costum que havia de saltar les fogueres, sí. de saltar la foguera. I això quina significació tenia? Això, saltar, és clar, és passar per damunt del foc. És I i purificar-se. Qui passa, purifica traspassa. Qui passa, traspassa, es, es purifica. Esclar, I més, uh -huh. dona una prova de valor, diguem-ne, uh -huh. si ha més dificultat. Fixa't que inclús, per exemple, en bòperes com la tetralogia wagneriana, eh, Siegfried ha de passar la prova del foc per arribar fins a la Valkíria. Esclar, uh -huh. És natural, la, el castell aquell està volent uh -huh. de foc, que és una cosa que la gent no podrà traspassar. Això encara és el valor màgic del foc per l'home primitiu.